Завмер. Боявся поворухнутися. Невже це йому? Чого ж ти лежиш? Вставай, я чекаю. Славко ні пари з вуст. Ти шукав і знайшов. Чому ж тепер злякався? Звівся на ноги, поволеньки попрямував до хатки. Нікого нема. Не чути жодного звуку. Хатка похитується, ніби жива. А може то мариться? Може сниться химерний сон? Східці риплять під ногами, ось вже й двері. Вони дуже низенькі, треба нагинатися. Сіни, пахне травами, квітами. Під ногами шелестить цар зілля, Баборишка Любить ним покривати долівку на зелені свята. Хлопець переступив поріг, ступив на підлогу. Чи це не підлога? Ніжний зелений килим, схожий на мох. Славко спонтелично оглянув хатку. Де ж господиня, голос якої він чув? І де світло? Ні каганця, ні електрики. Невелика піч у куточку, обмазана синьою глиною, на ній намальовані веселі півники. Ліворуч темний двовий стіл, ослін біля нього – а на покуті велика білосніжна квітка. Вона ворушить золотавими тичинками, Срібляста маточка вібрує, ніби дише, Оксамитні полюстки згортаються і розгортаються В такт нечутній мелодії. Дивно і чарівно. Та пригарна квітка заспокоїла хлопця, Одігнала страх. Йому здалося, що він потрапив до близьких і рідних людей, що він тут уже колись був, чимось зв'язаний з цією хаткою, квіткою і з тими смішними півниками на печі. Згадується йому і нечутна мелодія, і запахи ніжних квітів, що вливаються до його грудей звідусіль. «Коли так мислиш, то можна і зустрітися», ніби відповідаючи на його думки, почувся голос. «Ти відчув себе вдома? Я рада!» Славко сахнувся, глянув праворуч. Там сиділа на низенькому оцлінчику стара бабуся, зігнута дугою спина, довгий ніс, запалі щоки і вуста, а на плечах темно-зелена іскриста накидка. «Баба Яга!» Майнула думка. Вона була така самісінька, як у казках. Виходить, баба Оришка правду казала. «Це Ягай тепер...» Прилетів разом з болідами. А може то не боліди, а якісь літаючі пристрої? Хто ж вона така? Звідки? І що зробить з ним? Невже полонить його і... О, мій нерозумний хлопчино! Ласкаво мовила баба і підняла погляд на нього. Як все перемішано в тобі! Хоробрість, розум, страх. Вір першому своєму почутті. Ти вдома, і поруч добрі знайомі люди. Славко глянув її в очі, погляд баби був глибокий, сильний, ніжний. Здавалося, що очі прекрасної молодої істоти. Начебто вони поставлені на старе, зморщене обличчя. І така добра сила була в тому погляді, що хлопець цілком заспокоївся, полегше не зітхнув і усміхнувся. — Сідай, — сказала баба і показала зморшковатим пальцем на ослін. Їсти хочеш? — Та, не та, а хочеш, — засміялася баба, ніби заворкотіла горлиця лісова. — Поїш сунечок з медом, а потім зап'єш водичкою лісовою, чистою, смашненькою. Баба махнула рукою, Сама собою впала заслонка в печі з чорних челюстів вискочив кошелик з червоної лози, за ним горнятко і високогорлий глечик. Все це пропливло через хатку до столика і зупинилося перед хлопцем. Він роззявив рота від подиву. З десяток ягід стрибнуло з кошелика йому до рота. Він закашлявся, розжував їх, вічі. Ще чого не вистачало, щоб його годували чарівним способом? Є руки, сам їстиме. — Їж, їж, синочку, — усміхнулася баба.